דברי הימים א', פרק כ"ח. ויקהל דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים ושרי המחלקות, המשרתים את המלך, ושרי האלפים ושרי המאות, ושרי כל רכוש ומקנה למלך ולבניו, עם הסריסים והגיבורים ולכל גיבור חיל, אל ירושלים. ויקום דוד המלך על רגליו, ויומר. שמעוני אחי ועמי, אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית אדוני, ולהדום רגלי אלוהינו, והכינותי לבנות. והאלוהים אמר לי, לא תבנה בית לשמי, כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת. ויבחר אדוני אלוהי ישראל בי מכל בית אבי, להיות למלך על ישראל לעולם. כי ביהודה בחר לנגיד, ובבית יהודה, בית אבי. ובבני אבי, בי רצה להמליך על כל ישראל. ומכל בניי, כי רבים בנים נתן לי אדוני, ויבחר בשלמה בני לשבת על כיסא מלכות אדוני על ישראל. ויאמר לי, שלמה בנך, הוא יבנה ביתי וחצרותיי, כי בחר תיבו לי לבן, ואני אהיה לו לאב. והכינותי את מלכותו עד לעולם, אם יחזק לעשות מצוותי ומשפטי כיום הזה. ועתה, לעיני כל ישראל, קהל אדוניי, ובאוזני אלוהינו שימרו ודירשו כל מצוות אדוני אלוהיכם. למען דירשו את הארץ הטובה, והנחלתם לבניכם אחריכם עד עולם. ועתה, שלמה בני, דע את אלוהי אביך ועובדיהו בלב שלם ובנפש חפצה, כי כל לבבות דורש אדוני, וכל יצר מחשבות מבין. אם תדרשנו, יימצא לך. ואם תעזבנו, יזניחך לעד. ראה אתה, כי אדוני בחר בך לבנות בית למקדש, חזק ועשה. ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם, ואת בתיו וגנזקיו, ועליותיו וחדריו הפנימיים, ובית הכפורת. ותבנית כל אשר היה ורוח עמו לחצרות בית אדוני ולכל הלשכות סביב. לאוצרות בית האלוהים ולאוצרות הקודשים. ולמחלקות הכהנים והלוויים, ולכל מלכת עבודת בית אדוני, ולכל כלי עבודת בית אדוני. לזהב במשקל לזהב, לכל כלי עבודה ועבודה. לכל כלי הכסף במשקל, לכל כלי עבודה ועבודה. ומשקל למנורות הזהב ונרותיהם זהב, במשקל מנורה ומנורה ונרותיה. ולמנורות הכסף במשקל למנורה ונרותיה, כעבודת מנורה ומנורה. ואת הזהב משקל לשולחנות המערכת, לשולחן ושולחן, וכסף לשולחנות הכסף. והמזלגות והמזרקות והקסבות, זהב טהור. ולכפורי הזהב במשקל, לכפור וכפור. ולכפורי הכסף במשקל, לכפור וכפור. ולמזבח הקטורת, זהב מזוקק במשקל, ולתבנית המרכבה, הקרובים, זהב, לפורסים וסוחכים על ארון ברית אדוני. הכל בכתב מיד אדוני, עלי השכיל כל מלאכות התבנית. ויאמר דוד לשלמה בנו, חזק ואמץ, ועשה, אל תירא ואל תחת, כי אדוני אלוהים אלוהי עמך, לא ירפך. ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית אדוני. והנה מחלקות הכהנים והלוויים, לכל עבודת בית האלוהים, ועמך וכל מלאכה, לכל נדיב בחוכמה, לכל עבודה, והשרים וכל העם, לכל דבריך.